Впаленою головою, і, звівши змучений погляд на Оксану, прошепотіла. «Ви б не могли мені дати сигарету?» Оксана розгубилася, але в мене тут немає ніяких цигарок, при мені не корять навіть чоловіки. «А я – жінка, і єдине, про що я вас благаю, це, бодай, не докурок. Не думайте, що я наркоманка чи алкоголічка». Ангеліна Бограз таких людей до себе не підпускала. Вона була свята і вимагала від усіх святості, чистоти і мудрості. І розповіла вам давній випадок із практики, як непомітно усувати небаганих свідків з допомогою сильно діючої отрути. Вона була у безвиході. Хто може виміряти її страждання? І що ви можете знати про все це? «Про розміри обізнаності ми теж ще поговоримо». Оксана натиснула кнопку, викликаючи конвойного. «Сержанти, у вас знайдеться цигарка?» – спитала вона, коли той з'явився в кабінеті. «Так точно. Але я курю дешеві, ватра». «Підійдуть такі?» – спитала Оксана Аліну. «Чи ви звикли до американських?» «Яка там звичка? Мені однаково. О, Боже, яке щастя!» Вона задихнулася від смачного диму і з жалем простежила за пачкою ватри, яка помандрувала до кишені сержантських штанів. Я не послухалася свого батька. Він повторював, якомога менше бажань, ніяких пристрастей, коли хочеш бути незалежною у цьому страшному світі. Батько ваш був благородною людиною, сказала Оксана. І те, що з ним сталося, це просто... Трагічне якесь непорозуміння. Трагічне непорозуміння – це помста за правду. Він все життя своє він воював за справедливість. І чим йому відплатили? Ті, хто має в руках владу, страшні люди. Вони нічого не прощають. Благородство – кому воно потрібно сьогодні? Ці невидимі, але всюди сущі. Вони переслідували всю нашу сім'ю. Моя мати – Загинула від укусу Гюрзи, коли мені було 12 років. Батько не хотів говорити про її смерть, але я знала, це зробили ті, кого він викривав у своїх листах. Мене послідовно вичищали з Десятирічки, з медучилища, з медінституту. До батька довго не могли знайти причіпки, аж доки не організували фальшивої скарги сусідів. Судити вони його не мали за що. Сам професор Багара сказав мені про це. Він звернувся з листом до уряду. «То що?» Вони кинули мого батька до божевільні. «Який жах! Розум гострий, як алмаз!» «І до божевільні!» «Це не проститься нікому, ні на землі, ні на небі!» «Були хвилини, коли я хотіла вчинити так само, як батько, щоб теж не змиритися і не простити!» «Офіційна версія про батькову смерть – то неправда!» «Він помер не від їхньої ін'єкції!» хоч з багатьма це так буває. Батько володів великою таємницею йогів, здатністю зупинити власне серце. Бахадур Шастрі, ви це ім'я? Він став прем'єр-міністром Індії після Неру. Між Індією і Пакистаном точилася війна. Шастрі заприсягнув, що віддасть своє життя для миру між цими двома великими народами. Переговори відбувалися в Ташкенті. Коли нарешті було підписано мирний договір, Шастрі приїхав до своєї резиденції, усамітнився і зупинив своє серце. Так само зробив мій батько у Крилівській лікарні. Мій відчай був такий, що я мало не заподіяла собі смерті слідом за батьком. Але мене примирив з цією страшною смертю Чехов. У палаті номер шість є слова про тюрми, лікарні, божевільні. Коли вони існують, то не можуть стояти порожніми. Хтось там повинен бути. Я подумала, всі ми в тюрмах і в божевільнях. Чехов мене спас. А для чого? Ви любите Чехова? Не забувайте, що питають тільки я, нагадала їй Оксана. Що ж до Чехова, то юристи його не читають. А хто ж його читає? вигукнула Аліна. Може, студенти та лікарі? «Ви до них не належите. Ви належите до вбивць. Я не вважаю себе вбивцею, але ж ви вбивали людей».